Fínese a sí mesmo como artesanda web, acompañando, asesorando e ensinando. E últimamente, descendo a rede en galego en fala.gal, rede de sitios web gratuitos en galego. Hola, Anxo. Pásate moi por aquí base. xa fallo de tempo. Contanos, y... en que novos proxectos te metiches? Bueno, antes de nada, grazas a Jorge por convidarme. Eu, a verdade, que sempre estou moi contento e moi feliz de que, de que se conte comigo e moi agradecido e, ademais, en sitios que, bueno, dá gusto vir, escoitar, falar e tamén aprender de tantas persoas que, que fan cousas interesantes como é caso e tantos outros que pasan polo podcast. A verdade que, eh, é que o tema destes dos proxectos é, é unha boa pregunta porque creo que uteño son, son como estas este tipo de persoas que que lle dan moito aí a cabeza e entón tenhas como moitas ideas, eh, de fazer, digo, oh, por que non se faría tal cousa, tal outra. Pasa que por sorte e últimamente poñome un pouco de freno, no a mi mesmo, porque estou de empezar proxectos e non acaba los, moi, non, e deixalos abandonados a metade, así como moi habitual. Mais neste caso prefiro centrarme un pouco nos que nos que xa teño para intentar que sexan algo, no, algo digno, algo bonito, algo que quede unha se xa útil para a xente entón realmente eh, a nivel personal máis alado te do tema este de, de diseño e de formación web e eh, si sí que intento darlle moito pulo pois o proxecto de que vamos falar non de fala.gal porque creo que é unha cousa bonita que é útil sobre todo para xente e bueno xa podemos entrar en, en materia máis adiante Wordpress segue sendo a túa ferramenta principal de desenvolvemento web que cambio estivo estes dos últimos anos? Si sigue sendo Finalmente, é unha ferramenta. Entón, ferramentas hai moitas, entón, aquí hai como dúas vías. Non? Normalmente, quen implementa a web, colle a ferramenta o que se sente máis cómodo, eso non é de todo bo, realmente, porque, certo, que hai proxectos que mellor entraba mellor noutra ferramenta, entón, quen, se, quen fai a web, pois adapta un pouco o proxecto que el conhece, entón, eu realmente hai certos proxectos que, se si vexo que non entran ben en Wordpress, non os collo. Básicamente porque penso que hai outra... Quero dicir, hai que traballar no que un se sinte máis cómodo e que para connecer outras ferramentas necesitas un tempo de, de adaptación. Creo que de cara a gran parte dos clientes e eh, gran parte das persoas que me contactan dá un servizo perfecto para eles. Quero dicir, é un, un sistema é robusto, que reciba actualizacións, que é seguro... Que, que un fai inseguro en todo caso, que un fai lento, que un fai... que teña erros, non é exactamente o código, fonte principal, o núcleo, digamos, non de, de Wordpress, senón todo o que podemos crear por enriba por enriba del Que eso é a súa a parte máis potente, pero tamén a parte máis feble a nivel de seguridade, de optimización, etc. Entón, bueno, obviamente aí hai que ter unha balanza, non? De beneficio-risco e ir, eh, digamos que, equilibrándoa. e eh, si sí, sigue sendo a principal ferramenta que, que utilizo, logo, bien, evidentemente sobre eso, pois pues, hai que programar certas cuestións eh, persona, eh, personalizadas, etc pero creo que danos un sistema bo que é capaz de aportar solucións que necesitan os clientes que, ademais, como xa temos hemos comentado outra vez, pois, pues, eh, como está basado no software libre nos temos acceso ao código, nos podemos levarnos o código fonte dun lado a outro, podemos cambiálo, podemos modificálo, podemos transformálo, eh, naturalmente, pois de xeito aberto e gratuito, e eh, eso danos moita potencia, realmente, moita potencia, non só para quen o fai nun momento, senón para quen quere programar cousas por enriba. Tivo cambios, si, sí, tivo bastantes cambios, eh, é certo que o maior cambio veo desde hai poquiño tempo, si isto grabármolo hai dous meses, neste caso xa non, non poderíamos falar del Falaríaxe en futuro, agora falo en presente. Agora mesmo estamos na versión 6.01. Desde a 5.9 e mellorando na 6.0, que saiu hai pouquísimo realmente, eh, implementouse unha cousa que se chama o full-site editing ou a edición completa do sitio que cambia un pouquiño o xeito de construir as webs. Vale? Até o momento que encoñece un pouco WordPress sabía que teña que instalar un tema, o tema así como a base que eh, do diseño e da, da estrutura da web. É dicir, se a web te un menú ou dous, ou un pedepáxina, unha barra lateral, todo eso, dánolo o tema, cores, tipografías, etc. Bueno, pues, pois, eh, había unha ferramenta que era o personalizador donde ti personalizabas, valga a redundancia, non todo este tipo de cousas. pois Eu quero menú aquí, eu quero logotipo tan grande, eu quero o pedepáxina deste xeito, eu quero unha barra lateral, a esquerda, ou a dereita, etc. Pois todo iso eh, desaparecerá e o que aparece e lienzos en branco donde ir construindo a página web mediante o que se chaman bloques que non deixan de ser, vamos a decir, caixiñas de contido. Entón, ese personalizador, ese xeito de facelo que nos acompañou durante os últimos anos progresivamente irá desaparecendo. Xa está implementado este novo outro xeito de lienzos en branco donde colocar elementos, e, obviamente todos os temas que non están adaptados non van deixar de funcionar, pero, bueno, a tendencia é que pouco a pouco deixen de funcionar como viñan facendo hasta agora e empezarán a funcionar como estas novas actualizacións. Claro, ti me podes dicir, ¿canto tempo tardará esto? Pois, pues, eu te que bastantes anos en, en adaptarse todos, porque toda a xente que ten webs feitas como hasta agora, non van deixar de funcionar, non van romper. Entón, pero, bueno, é un, un cambio de paradigma a nivel de construir as webs en WordPress que eu, sinceramente, creo que está ben, creo que é positivo, e creo que todos estos cambios que veñen desde a edición 5 para aquí axudan moitísimo, son dos que estou a favor deles hai xente que, bueno, como todo cambio, ¿no? así un pouco radical hai xente a favor, xente en contra bueno, eu, eu sí, que, sí que me gusta realmente os cambios que están implementando Poño que os cambios dos que falas otorgará maior flexibilidade eh, non a hora de construir a web e eh, de editar Bastante máis, sí. Mira, eu creo que a clave pola que seguían estos cambios, que estos cambios son cambios do core, do núcleo de WordPress. É dicir, son cambios que se implementan en todas as instalacións que se actualicen a esas a esas versións. Naturalmente, como nos temos acceso, acceso ao código, logo nos podemos coller esos cambios e quitarlos. O arquivo PHPX, podo pues, facer unha función que o cambie, etc. ¿no? Pero, bueno, vamos a decir que se si te colles... Como tal, o paquete de WordPress o descargas e instalas pues, un servidor propio, no teu ordenador, onde sexa, esos cambios xa existen, xa están implementados. Si sí, dá moita máis flexibilidade, dá moita máis capacidade de construir un pouco a web como queramos. De coller modelos en blanco, de coller un canvas, un, un lienzo en branco e poñer eu as cousas onde a mí me apeteza. Crear eu as, os modelos de deseño como a mí me apetezan e non como o, o tema concreto, vamos a decir, que este adaptado a facelo. Realmente, así, un poquinho entre nós esto é para, vamos a dicir, que poñerse o nivel de todas estas outras aplicacións de software propietario que che dan pues, un pouco a web feita. Aquí falamos, bueno, non vamos a falar de marcas, se chamo yo, sino que... Pero, decir, todo un, que seguro que moita xente que nos coita sabe estas aplicacións que existen en internet, que te creas a web, pois pues, pagas un x o mes crea colles unha serie de plantillas que hai por aí no e que ti tampouco podes modificar moito, que este un software de terceiros propietario, non é noso, etcétera, etcétera, pero que tres clics e instalamos aí unhas plantillas e eh, o deseño, o server queda bastante ben, eh, con todos os contras que ten iso, eh? pero bueno. então Wordpress como que se estaba quedando un pouco atrás nesse punto. De feito, Según os últimos datos, perdeu un pouco de cuota de mercado. Claro que aínda sigue sendo inmensa, pero perder un pouquiño de cuota porque creo que é certo que eh, bueno, digamos que o editor que viñamos tendo clásico, eh, o mellor o sistema este de personalizador quedaba un pouco feble en comparación con outros con outras alternatives. Então creo que si, sí, creo que si sí, que aínda e dá máis potencia e eh, tamén. Aí como pinta o futuro de WordPress. Cara onde van tirar a parte deste de gran cambio. A ver, o futuro vexo ben. Falamos que Wordpress ten unha cuota de mercado máis ou menos do 40%, aí son os estudos, é, pois, un pouco máis, tal, bueno, vamos a 40 ou menos do 41% das páxinas web caí no mundo. Fala, sei que máis ou menos o 40% das webs que visitamos están baseadas en Wordpress. Eso implica, claro, unha cantidade de decenas de millóns de webs, incrible, esa utilidade creo que vai seguir existindo. Polo tanto, o futuro pinta ben e, e creo que pinta ben para os usuarios, pero tamén para os diseñadores ou desenvolvedores que queran vivir, traballar diso porque un non vexo que nestos momentos, polo menos agora, haxa unha... Vamos a decir, ningún overbooking de oferta porque siga vendo demanda nin que a ferramenta vamos a decir que se... Quede obsoleta, non, polo momento Claro, isto vamos, eu non podo eu non sei o que pasa dentro dunha década Como toda ferramenta, seguro que xa era outra Que a melhorará ou que Fará cousas que non Pois pues que esta non faga, non? Pero eu o futuro vexo Vexo ben, ademais, sempre Que siga un pouquinho a estela De, pois, pues, solucións que podan ser de uso común para gran parte de persoas que inician proxectos, que son emprendedores, que non teñen pois, unha gran capacidade de investimento, falamos de decenas de miles de euros para facerse pois, un e-commerce xigante, e que serva pois, para ir escalando os poucos os proxectos. Por tanto, por la miña banda creo que ven. Ten un ouas cousas así tenas, obviamente hai un montón de empresas metidas, o esas que crean solucións, no plugins e tal, eh algunhas pues, van o garete, outras compranse un a outras, tal, então bueno, efectivamente aí algunhas ferramentas que van quedando obsoletas, que salen outras novas, hai que las coñecendo. Por la miña banda creo que que aí hai hai mercado. Se hai alguén que nos escoita que está duvidando, eu animo a que se está duvidando e dicir «Bueno, pues eu sei de programación, gustaría aprender, ofrecer servizos». Eu eh, animo a que, polo menos, lhe dé un vistazo. Que intente, que o mire e, e se lle gusta, que o faga. Eu creo que hai futuro para o negocio e tamén para a creación. Anxo, eres asesor e formador de WordPress. Como era a curva de aprendizaxe ata a versión 6 e como vai ser a partir de agora? Creo que agora é máis sinxelo. Creo que máis sinxelo de entender o editor e como eh, se fan certas cousas. Pode ser que a curva para ser usuario, usuario significa, teño un blog, subo os meus artigos, subo as miñas fotos, subo os meus PDFs e simplemente difundo. É certo que históricamente era sinxelo. Ti chegabas, non había como que moitas opcións, había unha serie, X opcións, unhas poucas. Subías os teus contidos e difundías, divulgabas. Agora, chegar a ese punto pode ser un pouco máis, non sei se dicilo complexo, pero como que hai que entender máis conceptos. O primeiro é que antes ti creabas a tu, o teu artigo, a tua nova, a tua entrada, o teu blog, e o que necesitabas é poner o título onde pon título e o texto pois non a caixiña ali que había de texto. Ponías unha negrita, non había moito máis. A unha foto, unha galería e tal, non de fotos. Agora, eh, iso cambia un pouco, porque todos son bloques de contido. Bloque é un concepto teórico dentro de Wordpress que é como caixiña donde eu podo poñer algo. ¿no? Entón, esa caixinha que eu poño aí pode ter texto, pode ter foto, pode ter millones, un montón de cousas. E é certo que para un usuario que ainda é Nobel pode tener un pouco abrumado pues, por a cantidad de opcións que podes poñer aí e Con todo, creo que chegado a ese punto, unha vez que eso se entende e que se practica un pouco, hai moitas máis posibilidades non para facer cousas. Eu creo que para o nivel usuario se chega ben, tanto antes da versión 5, pois, que é cando saiu o novo editor, ou 5.9, cando saiu a edición completa esta do sitio, ou a 6 na que estamos. Quizáis chegar aí un pouco máis difícil a nivel de poder pois eh, subir os seus propios contidos. tamén creo que unha vez que se practica é moito máis potente, polo tanto, creo que gañamos en xeral. E logo, eh, de cara a xa facer cousas máis avanzadas, eu, eu defino como case unha curva infinita hacia arriba porque a ah, podes chegar perfectamente a saber un pouco, a saber un pouco máis, vas investigando e a cantidade de funcións, de filtros que se poden facer, de opcións que hai eh, son moi grandes, non realmente pois é a capacidade que temos ou poder acceder ao código de cambiar cousas eh moi grande. Bueno, digamos que, ese caso, para ser un, un bo desenvolvedor, e eu non <ríe> entre nós, non creo que fale desa experiencia propia, porque eu, como tanta outra xente, nos queda moito por aprender ainda, eh, é constante formación a respecto de que cousas podo seguir facendo, que funcións podo seguir implementando, que funcionalidades podo seguir sacando adiante, esas, eu creo que aí nunca deixaremos de, de aprender pois cousas novas de como facer. Tamén che digo, xa para rematar, hai moitísima información en internet, como en todo, pois, pero nesto tamén, nesto hai un porrón, hai unha, vamos a decir, documentación oficial, pero máis a documentación oficial hai moitísima información en internet, porque hai moita xente que ten os mesmos problemas que xe surxinou as mesmas situacións, pois, non me funciona tal cousa. ou Un exemplo tan tonto, tens unha foto, o mellor se non en JPG ou en PNG, que son os formatos máis clásicos, o mellor Wordpress por defecto non che dixe subir, pois por temas de seguridade. Pois, por exemplo, un vector, un SVG, Wordpress por defecto non che dixe subir. Entón, que unha persoa un logotipo, teñen versión vector e o que era subir, va a ver... Miles de respostas De como facelo facendo unha busca en Google ¿no? Entón, tamén lle dá moito, moita Capacidade de decir bueno, o mellor Esto non o sei, non cheguei ainda a esa parte Da curva, pero si sí, hai moita xente Que me dá respostas Vamos cambiar de tema, que é Fala.gal E por que naceu Fala.gal? Fala.gal é unha Rede, chamoxe así De sitios web Así, esto é a definición Sinxela Rede de sitios web En concreto, en fala.gal calquera persona de xeito gratuito pode entrar, pode abrir un usuario e pode ter, gracias a facer ese usuario, un sitio web. E, automaticamente, pois elixe un nome e baixo ese nome, nome do sitio, pois crea un sitio web en formato subdominio. Por lo tanto, tería un forma, un sitio web de xeito, pois, por exemplo, anxo.fala.gal ou jorge.fala.gal vale? Dese de, de xeito, pues, tites aí un, un sitio web. A conceptualización de Fala ven de pensar que efectivamente hai moitos proxectos que non necesitan un dominio de primer nivel, ese, pues, un anxosanchez.com ou fala.gal ou google.com, etc. Non se necesita, tampouco se necesita pagar un aloxamento, un servidor, que xo ten un custe anual, da igual onde contrates, da igual que xo montas ti mesmo ou o contratas a unha empresa, xo ten un custe anual e o mellor, pois hai moitos proxectos que non necesitan. Entón, que solucións teñamos para iso? Pois teñamos solucións moi potentes, por exemplo wordpress.com ou por exemplo blogger, por dicir, dous, non, dúas dúas das do que poderíamos optar pero hai máis, non? Eh, hai, hai máis solucións. Pero que ao final Son sistemas que dependen un pouco das decisións empresariais de eh, pues, corporacións que non están aquí, que teñen negocio, seja, que fan negocio con iso, por lo tanto, moitas veces, moitas decisións non se tomarán pensando nos usuarios, sino pensando como lle vai o negocio, e que, ademais, non podemos disfrutar en galego. Seja, podemos pues, telas en castelán, telas en inglés, telas en galego non. Entón, eh, Fala.gal viño un pouco a, a Vamos a decir que, non sei se si mellorar, podido decirlo así, esos dous aspectos. Un, que, bueno, que os datos que vai haber aí e as decisións que se, as implementacións, as funcionalidades que se tomen, non van estar basadas en pues, esta empresa para sacar negocio, necesita implementar tal cousa. E, por outra parte, eh, poder ter toda o interfaz en galego e poder facer as webs eh, en galego, que por que non? Dizer, entendo que ese non pode ser o único criterio senón que o criterio ten que ser que ten que, que ten que servir para algo, ten que dar un tipo de resposta a unha demanda que exista pero xa que temos oportunidade de facela en galego, por que non? Porque non facela? Porque tamén son dos que pensa que hai que fornecernos de ferramentas que o fagan. Non só so pedirle a Google que por favor nos traduzca tal cousa, sinón que no que nos podamos facer, pois pues, por que non. Entón, eh ese sería un pouco a conceptualización, unha rede de sitios web onde cada persoa sitou gratuito creo o seu sitio, teno aí e pode subir un pouco o que lle apeteza. Voiche cita algúns comentarios que recopilei dos usuarios de fala.gal, a ver que che parece. É unha plataforma sinxela e intuitiva que che permite traballar en galego eteredominio.gal o máis positivo de todo é o intuitiva que me resultou a plataforma. Fala permite a exposición de contidos de forma accesible e independente. Eso, efectivamente, son comentarios que fai a xente que, que ten o seu sitio aí creado. Fainos porque, básicamente, pedín o seu, <ríe> pedín yo seu que non, non que dixeran iso, senón, dixen, es, eh, intentei ter un pouco de feedback, non? Eh, entón, a vez que ven vin que hai bueno, persoas que crean o seu sitio e tal, Quero que agora mesmo eh, chegámonos os 270 creados, eh, 270 sitios, 270 páxinas web creadas aí, pois un pouquinho a que máis activo é, pedinlle un pouco a, a súa recomendación ou o seu feedback. Entón, casi todas falan de sinxelo intuitivo, porque é certo que falamos un pouco antes, non? é unha instalación de Wordpress que está un pouco modificada, grazas precisamente a ese acceso código-fonte que temos, como comentamos antes, para facelo o máis eh, sinxelo, se si podemos repetir, posible, e dicir, x funcionalidades, e sobre esas funcionalidades podemos crear x cousas. Non hai máis opcións que nos distraian. Simplemente, crea a túa web, fai o que queiras aí, tes total liberdade para cambiar o que te che dé a gana, pero, Tendo moi claro que aquí se fai eh, as entradas do blog, aquí creo, pues, por exemplo, o meu formulario de contacto, aquí poño esta galería, etc. É certo tamén que gracias a ese feedback cambiamos algunhas cousas. algunhas cousas que estaban originalmente dun xeito, cambiáronse pues, para intentar adaptar a, o que nos dicía un pouco a, a xente. Anxo, é unha plataforma gratuita. Implica que vamos ter o noso blog con publicidade de outros? Non, é unha plataforma gratuita eh, será sempre así porque non hai, quero dicir, sería pouco honesto, non, agora que eu puxerai unha pasarela de pago, ademais que non ten sentido, porque se si pas para pagar, xa o faz de outro xeito. Esta, quero dicir, xa te montas a tú a túa propia páxina web, que aínda que non necesites, xa que pagas por algo que non é teu vamos a decir que non é teu, que non é un dominio teu directamente, pois pagas por un que é teu. Non, non vai haber publicidade pois porque non ten un, un objetivo de lucro nin eh, ten que entrar nos beneficios dunha empresa, eh, por lo tanto non hai obxectivo non é sacar dinheiro dos clientes ou dos, dos usuarios. Entón non vai haber publicidade. non hai publicidade en fala, non vai haber nunca non está previsto e, mentras que se xa é un pouco en coordino o tema, non a vai a ver. Tamén é certo unha cousa, eh, que isto ten certas colaboracións con xente. Por exemplo, o servidor onde está loxa do Fala está patrocinado por Dina Hosting, que eu agredo, sempre eu agradeço moito. Eso implica que eu non teña que pagar directamente do meu peto, porque se tivese que pagar do meu peto sería un desembolso económico importante que o mellor non podía facer Logo, hai algunhas outras persoas que que me votan un, unha man, que me un cable ou que colaboran na parte de implementación de funcionalidades. Claro, fano tamén, como fago eu, de xeito altruista, polo tanto, non é unha necesidade imperiosa, digamos, que eso teña publicidade e polo momento non a, vai, non a vai ter. O único que poden atopar as persoas cando crean o seu sitio e que na páxina de inicio da administración si aparecen pues, con quen temos acordos de colaboración, que neste este caso pode pues, ser Dina Hosting, Asociación Punto Gal, pois pues, se unha persona quere crearse o seu Punto Gal propio, pois pues, gracias a FALA ten un pequeno desconto, Agora Punto que tamén nos axuda, bueno, nos axudamos mutuamente a, a difundir contidos, e logo algúnas outras cousas que poden vir de, pois, pues, colaboración en difusión, etc. Pero, bueno, publicidade non va, non hai nin haberá. Agora que a mencionaches, contanos un poquiño para que non coñeza que agora.gal. Pois agora.gal é, é un portal un portal de um, agregación de contidos. Vou explicar un poquinho isto exactamente. É un portal que o que fai é agregar información que non publican eles, que publican outras webs, pero non o fan vamos a decir, collendo contido e subindo a súa web. Non, non. El o que fan é, teña unha páxina onde ti podes acceder a contidos doutras páxinas que están categorizados, por lo tanto, a mín gusta me máis a tecnoloxía. Pois eu podo ver, grazasagora.gal, vamos a decir que nun sitio, todas, eh, todas xuntas, noticias que teñen que ver con a tecnoloxía. Ou a mín me gustan os videoxogos, ou a mín me gusta pois as receitas, o tema de comida, blogs de comida de, eh, etc Pues en agora.gal temos un, un portal que permite acceder a todos os contidos agregados sin ter pues, eu que ir entrando páxina por páxina a todos os sitios eh, as toas as fontes de información que existen pois pues, deses contidos en galego. Básicamente, o que nos fai é eh, por un lado axúdanos a forrar tempo e por outra banda, o que nos eh, ajuda é a coñecer Porque, claro, eu mesmo que son usuario de Acorda.gala, eu entro en Acorda.gala e leo cousas, non conhece todas as webs que aparecen aí, ou non as coñecía e grazas a esa plataforma podo acceder a súa información. Parece-me un, unha iniciativa moi interesante e creo que hai que darse aí apoio porque, ois, non sobran ese tipo de iniciativas, axuda a coñecer agrega contidos e me faino moi ben, como dixen ao principio, e gostaríame resaltar isto, eles non che, vamos a decir un trecomilla este, rouban o contido, non o fan, isto de copiar dunha web externa e subila a túa web, non, non, eles o que fan é mostran contido externo, pero ligando a súa web. Tu vós titular, pinchas, e vas a web orixinal a lelo, e iso a verdade que está moi moi ben. A plataforma de fala.gale é doada de utilizar, como xa nas citas que escoitamos, decía a xente, pero de tal formas, para que ten algo de medo ti creaches varios videotutorials. Sí, eh, é certo, aquí a... porque partimos da base de que efectivamente estou un WordPress que está modificado para facer o máis intuitivo posible, quen o seu esa curva de aprendizaxe que falábamos antes, ainda que sexa, vamos a decir que non, non, non é moi custoso chegar a ese punto de subir un artigo, pode ser que, vamos, pode ser no, é de sitio completamente entendible, que non está familiarizado Non nonte porque saber como funciona o tema. Eu mesmo, eu sempre ponho o mesmo exemplo. Alguém me pode dicir, isto oh, é como funciona un motor ou ve un coche, que é un coche, sei encender un coche, pero si teño que cambiar unha peza, non saberia nin por onde empezar. Quer que coñezas un pouco como é o entorno, podiches unar WordPress, ou mellor utilizachelo algunha vez. Non tens por que saber, pois, cambiar o logotipo a página web, por decir unha cousa así un pouco eh, sinxela, o, o tipo de letra, o tamaño, a cor, non tens por que sabelo. E é normal, eh, se non utilizas no teu día a día, non vas a saber. Entón, eu, o que fixen foi crear unha serie de videotitoriais, que deben ser uns 20, me parece, por aí, que van de máis sinxelo a máis avanzado. Non? De como crear a rede, como facer os teus primeiros pasos, é dicir as configuracións iniciais que eu recomendo, que polo que vin, casi todos os sitios de FALA implementan, como importar ou exportar contidos. Dicir, eu, por exemplo, teño un contido noutro no blog, como traio a FALA para seguir creando aquí, e logo logo xa pois, como crear páxinas, entradas, categorías, etiquetas, hai unha explicación teórica de que cada cousa, e logo como se crean, non? como se fan os menús, como se suben fotos, como se suben pues PDFs, e eh, logo xa a nivel avanzado como se crea unha páxina, como se deseña visualmente unha páxina pois pues, cos bloques, ¿no? que farámoso a principio, como ponemos o formulario de contacto, para que a xente nos escriba a través do formulario, que por certas todo o formulario unha cousa que moitos rollos gratuitos como este non teñen. E non sei que o puixemos en Fala porque nos parecía un aporte de valor importante que a persona poda poñar un formulario te escriba aí. A xente chega ao teu sitio e te escriba atrás do formulario, máis sinxelo que copiar e pegar o e-mail. Además, un email aí público que van facer os robots estos automáticos vai ser roubar o seu e e enviarte spam, non? Entón, bueno, así un poquinho eh, todos os tutoriales e tal. Estos tutoriales van se actualizando de vez, Por exemplo, o último que puxen foi un de como coñer contidos libres. Explícome, quero dicir, a ver, fala.gal, ainda que a responsabilidade non é da rede, é dicir, a responsabilidade de quen sube algo é de quen o sube, non é de quen crea a rede, non? isto como un Twitter, en Twitter é alguien como un delito en todo caso, a responsabilidade non é de Twitter, é de quen o acometeu. Ainda así, as personas que estamos un poquinho aí no día a día de fala, temos certa preocupación de ser o máis honesto posible co o tema dos contidos, é dicir, Si a noso nos gusta que nos romemos o contido, non queremos que fala a Punto Galaxia sitios que collan contido de terceiros fotos, vídeos, etc. Entón, pois, por exemplo, o último tutorial vai disso, onde utilicemos contidos que teñan licencias que nos permitan utilizá Hai un montón de sitios onde sacá-los. O sea, digo, hai de funcionalidades, de recomendacións, hai un poquinho de titoreais. Están todos en YouTube, ademais, o sea, que a gente pode acceder, hai unha lista de reproducción deles, ou senón, desde a propia web de fala.gal, hai unha opción que se chama guías e titoreais, entón, desde aí, que ao final, aí o que hai son ligazóns a YouTube, que bueno, podense ver, e creo que son máis ou menos dinámicos. Come, hai algún vídeo de unha hora, pero tamén hai algún vídeo de cinco minutos. É <risa> no, así como equilibrio. Cada quen pode empezar polo que máis le guste. Que novidades vais incorporar nos próximos meses a Fala.gaxe? Pues pois mira, aí teñamos varias ideas que nos deu a xente. A que máis se repetiu é a categorización dos sitios. e dicir, que, que a persoa que creou un sitio poda poñar a opción de Que temática trata ese sitio ou que temáticas que nos poñen plural para que para logo poder poñer un buscador de sitios por esa temática e dicir eh, fala.gal máis a de facer de, de, de que a xente cree o seu contido ten un tamén un sentido social en plan e interesante que se podan buscar que outros blogs ou que outros sitios máis ben falan pois dun contido en concreto pues pois, eso de comida, de tecnoloxía, de lingua, de deporte, que tamén hai, de, de dereito, de música, hai un pouco así de todo, non? Eu a verdade é que, se digo a verdade, non coñezo todos os sitios que hai. Coñezo uns cuantos, os máis actualizados, pois, cando en vez, botulles unha ollada, pero non coñezo todo o que hai feito, é, sinceramente. enmolaba que tivesen unha categoría e que, eh, desde a página web principal de Fala, puideras dicir, eu quero ver os, os sitios que teña a categoría Comida. E que aparezan aí. Receitas, vai. o quero ver os sitios que aparecen da categoría música. E que aparezan aí, no Para ir descubrindo outra xente que está facendo cousas. E eso se pediu. Entón, ese sería un pouco... Digamos que é un, unha cousa que esperamos ter nos próximos meses. E, logo, outro tipo de cuestións, como, por exemplo, cando te creas un novo sitio, o formulario de... Vamos a decir, de alta, o formulario de rexistro fazer un pouco diferente... Tamén había algunha idea de que existísse algún foro interno, algún sitio interno onde os usuarios de FALA pudesen interactuar entre si sí desde a parte da administración. Eh, o que pasa é que eso sí que, ten que vai quedar un pouco máis adiante. Entón, a idea principal sería esta parte das categorías de sitio. E logo que temos que implementar o tema este da edición completa do sitio que falábamos ao principio, porque non o ten implementada aínda. En FALA, aínda non está a versión 5.9. Creo que estamos na 5.8. no sei sé canto. 583, se si non me equivoco. Ta o sea, queo dicir, a edición completa do sitio non existe aínda en fala. Aínda hai que facer o cupersonalizador de toda a vida. Por mm. qué? Bueno, porque este cambio, claro, é un cambio importante para un sitio donde hai, pues, 270 webs nestes momentos, pero bueno, en cada día adoita entrar algunha. Vamos, 276 en concreto. Eh, entón, teremos que ver como facemos esa transición. Probablemente o que facamos seja implementalo, que os sitios actuais sigan pues, como están, coa idea de que co paso dos meses pues, vayan cambiando e que os novos sitios creados xa entren coa nova versión, o que implicará aí, bueno, programar o necesario para que eso sexa así ao nos podemos deixarlo así para sempre, pero non ten moito sentido. A idea é que isto seja <ríe> o, o, sea, o momento dos tempos. E si os tempos en Wordpress me indican que hai un camiño, pois pues Fala tamén intentará seguilo, máis ou máis. Vamos contar con estatísticas. Hai estatísticas, sí. Hai estatísticas eh, implementadas, o que pasa é que non son inmediatas. Isto tamén ten, ten eh, unha historia, porque non originalmente eh houve as noche das estatísticas dos sitios. Entón, ouas personas que incluso por colaboracións externas que tiñan, había algunha marca que lle pedía, ou es cantas visitas tes. Entón, aquí hubo como dúa unha decisión que tomar, porque claro, é moi sinxelo facelo a través de Google Analytics, o que nos pódas sin entrar en no que nos parezca o Analytics eh? e os servizos de Google e os segmentos que nos fan, os datos que, que, que comparten, etc. Pero claro, eso é moi xinxelo para min, pero para, para un panel de control meu, pero para un panel de control da xente que ten sitios en fala, non é tan xinxelo, dizer, non ten acceso, non teñen acceso non a ese panel. Entón, implementouse un sistema de estatísticas, ou mellor non é tan potente como de Google Analytics, pero é suficiente como para saber canta xente visita o teu sitio e cantas veces te visitan cada URL, máis alá de algún... Algún dato máis, así. O que más que non é inmediato. É dicir, si ti creas un sitio en fala e as estadísticas non se activan inmediatamente. actívase de xeito periódico para unha serie de sitios. É, é, por exemplo, coñen os dez últimos creados e xe, xe, xe activas estadísticas. Entón, pode ser que haxe un sitio creado hai 15 días que ainda non teñes estadísticas eh, activas, pero terás nun curto prazo de tempo. A maior parte, eu poderei dicir que o noventa e pico cento dos sitios que hai teñen unha pestaña activa coas súas estadísticas. E non é, xa digo, completamente automático, hai que activalo pois así deixei pecando en vez, pero unha vez que activado, é xa que é completamente automático. Diariamente aparece un informe de visitas e tal. Isto pediúse, xa, xa digo, e implementouse. Parecía bueno, un, un aporte de valor interesante. Bueno, pues eu teño que decir que como usuario de Fala.Gal eh, gustame moito porque a, facía tempo que andaba buscando un sitio que reunira estas características de aparte de ser gratuito que non me meterá a publicidade que fora doado de de xestionar eh, que non me tivera que encargar eu de temas de seguridade ni, ni nada destas historias entón eu recomendo a xente que quera empezar ou xente que xa ten outra cousinha montada por aí e que era cambiar e fa contidos en galego que probe Fala.Gal Bueno, X non sei se quedou algo no tinteiro que queres comentar? Nada animar antes de nada, gracias tamén a tipo polas palabras e por utilizálo e crear e subir contidos, divulgar. divulgar.sto é unha ferramenta. Por tanto pois como ferramenta vale para, para que se, para difundir e para axar a difundir. é o obxectivo. Non moito máis, animar a xente a que se lanza a crear cousas si non é en Fala pode ser noutro sitio, pero outro día pensaba a respecto, pois, por exemplo de, do que fai Fala, da cantidade de contido interesante que se crea e que se perde nas redes sociais. É dicir, cando nos, cando algunha persoa crea un fio en Twitter ou cando unha persoa sube unha publicación, pois, a Instagram ou a Facebook, queda perdida na inmensidade dos timelines. Dicir, si pois, sí, pode ter moito impacto Eh, de xeito momentáneo pode ser que durante un día ou dous por pues, moita xente comente, comparta, etc pero os poucos días eh, eso desaparece Eso non o podes volver a topar é moi difícil volver a topar no? entón eh, fala tamén ven para suplir esa, eso que está pasando aí e dicir cando facemos conteúdo interesante gastamos tempo en facelo en facer unha infografía ou en facer un fío en buscar información A mí me gustaría que, máis a que se fixe redes sociais, quedase archivado en algún sitio, que eu poda buscalo, que este categorizado, que esté eh, ordenado por data, por palabra clave, por etiqueta, por lo que sexa. Por eso é tan importante que os contidos non só queden en redes sociais, que os contidos tamén se creen nas webs, que se creen nos blogs, Se si non se quer facer en Fala, podes facer en outro sitio, pero Fala tamén axuda a, a facer iso, entón... esto viña sempre e xa remato, eh? Viña a contra de toda esta vaga de lumes que vimos de sufrir, o que estamos sufrindo esto, estas pasadas semanas aquí, e eu pensaba, joder, hai tanta xente subindo tanta información sobre tantos sitios distintos, que non queda... que pasados uns días eh desaparecerá das redes. Eu se quixera ver, pois, a miña familia de, de Quiroga, non? Entón, esa parte de Quiroga, Courel e tal, coñechoa bastante. Se eu quixese recuperar información que moita xente compartiu de todo aquilo, eu teria que ir a Twitter, co buscador de Twitter, tal. Eu pensaba, joder, si tibera un sitio onde houver un mapa Donde a xente simplemente entra, pincha no mapa Sube aí un contido e queda guardado nese mapa eh, Eso quedaba registrado nun sitio Non teña que no ir a recuperar esa info un pouco perdida pola red Entón a idea é que Mais al lado do contigo se que se redes Arquivade ou en enfala eh, Nada, calquera aporte, axuda e benvida E tal que se apetezca vir a desenvolver software Jejeje <risas> que me manda un e porque as portas están abertas para todo o mundo que hai miles de programadores maiores que a mí, a ver que Eu o que lle dou moito a cabeza pero para facer funcións personalizadas, dame que me custa xa faguas, pero que xa xa te fai mellor, entón quem xa apeteza xa sabe onde ten un sitio para estar Anxo, foi un placer volver terte por aquí e tamén foi un placer dar a conhecer a redefala.gab Esperamos que moita xente se anima a probala e que continues con novos proxectos como este de Cultura Libre. Eh, nada, a vos por a ti, por convidarme. Eh, un placer sempre falar contigo. Eh, creo que, gracias a isto, aprendemos todos mutuamente. Eh, eu o primeiro, por todos os contidos divulgados. Eh, un placer e até a seguinte. Isto foi todo.